Graiul lucrurilor De Sidonia Drăgușanu Trecea într-o zi ploioasă de noiembrie Un om mai mult tânăr decât bătrân Prin fața unei case dărăpănate Foarte sărăcăcioasă Omul de pe stradă văzu în curte O femeie luptându-se cu un topor mare Cu care lovea într-un scaun vechi Dar de mare preț Căci era dintr-un lemn scump și lucrat în străinătate de un meșter iscusit. Omul de pe stradă, care era mare iubitor de lucruri vechi, toată casa lui era plină de astfel de obiecte, se opri în fața porții și strigă – Nu-l sfârma! Vinde-mi-l mie! Îți dau cât vrei pe el! Și înainte de a aștepta răspunsul femeii, omul vârâi în ambuzunar și scoase un pumn de bani. Plecă omul cu scaunul în brațe, și cum mergea el, uitându-se în dreapta și în stânga, auzi deodată un glas mic care îi vorbea așa. Oh, îți mulțumesc mult că m-ai scăpat de la moarte, mai ales de la moartea prin ardere. Omul înțelese că scaunul îi vorbește și, ciudat, nu se sperie deloc, deși niciodată în viața lui nu mai auzise vorbind vreun lucru, fie el chiar un scaun de preț. Eu aș vrea să te răsplătesc. Mare putere, eu nu am, dar totuși ți-aș putea face un dar. Aș putea să-ți dau darul de a înțelege graiul lucrurilor. Mm? Ce zici? Dar nu trebuie să vorbești nimănui niciodată despre asta. În clipa în care vei avea slăbiciunea de a spune cuiva taina care te leagă de noi lucrurile, vei redeveni un om ca toți oamenii care nu va mai avea urechi pentru glasul lucrurilor. Înțelege? Făgăduiesc să știu să păstrez secretul, răspunse omul. Se duse acasă la el și așeză scaunul într-o odaie. Era singur când auzi masa șoptind unei canapele următoarele cuvinte. Stăteam și așa, destul de înghesuite în odaie și ce nevoie mai era de scaunul ăsta, hodorogit. O, te supăra, spuse atunci un tablou. Știi bine că nu ne putem împotrivi voinței stăpânului nostru. Îmi pare rău că mă primiți cu atâta răceală, vorbi scaunul. Dar nu-i nimic, o să mă ostenesc să vă câștig prietenia. În ei intră în clipa aceea sora stăpânului casei. Era o femeie grasă și bătrână. Se așeză pe canapea. Oh, uai de goastele mele," suspină canapeaua. e ușor să susții greutatea femei acesteia." Omul care cumpărase scaunul pufni în râs fără voia lui. Doamne Dumnezeule," spuse atunci sora lui, oare nu mai ești în toate mințile tale, frate dragă? Râzi așa din senin de unul singur?" Bietul om. Băigu ceva și-și făcut de lucru prin casă. Seara veniră câțiva prieteni la masă, toți vorbeau, lăudau meșteșugul gazdei în pregătirea mâncărurilor, dar peste toate glasurile se ridica cel al unei cucoane negricioase între două vârste. Nu-i mai tăcea gura și mânca de stingea. Iar jascos moarea stricat un pantof din picior, spuse bufetul unui taburet. și ar rupt? Ar fi putut să-și îl coase. Stăpânul casei zâmbi și privi îndată sub masă. uite pe ăla cu gușă, cum soarbe din supă. Ce prost crescut! Șopti fereastra și perdeaua se clătină mișcată de respirația geamului. Stăpânul casei i-ar dădu drumul unui hohot de râs. Toți cei din jur rămaseră încremeniți. Musafirilor le pieri voia și ea Erau înspăimântați Căci credeau toți că prietenul lor a nebunit Sora lui era și ea de aceeași părere Și cum în ziua următoare În timp ce ea croșeta așezată pe un scaun în dreptul ferestrei Și fratele ei stătea lungit pe pat izbucni iar în râs Pentru că scaunul pe care îl cumpărasă doar de câteva zile Îi spuse dulapului Ia uite-te acum la sora stăpânului nostru nu se-a privită din profil cu un galoș. Auzindu-l râzând iar, femeia nu mai pregetă și se duse și chemă un medic. A nebunit bietul frate meu, Stă ceasuri întregi cu ochii pe peret și nici nu aude ce-i vorbești și deodată, știi, îi bucnește în râs. Doctorul veni cu grabă să-l vadă pe bolnav. Degeaba se jură bietul om că e în toate mințile, că și tocmai când era cât pe aici să-l convingă pe doctor că e zdravăn, auzi o mobilă vorbindu-i alteia în felul acesta. Ce zici de polobocul ăsta, caragios, ai văzut ce mâini scurte și bondoace are? Și din trupul ăsta grosese așa o voce subținică de domnișoară de pension. să mor de râs, era vorba de doctor." Bineînțeles că râse cu poftă și bolnavul Doctorul încruntă din sprâncene și schimbă o privire plină de înțeles cu cea care l-a Nu mai încape nicio îndoială Omul e nebun Gândi doctorul Și a doua zi veni cu doi vlăjgani Îl luară pe sus și îl dusă la ospiciu Văzând omul că se îngroașe gluma Spuse doctorului tot adevărul Doctorul îl crezuse și mai nebun și îl ținu sub observație aproape o lună, apoi îl trimise acasă, dar nimeni nu mai voia să-l creadă zdravă. Prietenii îl ocoleau și sora lui îl privea mereu bănuitor și se ferea să rămână singură cu el în odaie, iar omul nostru, care din clipa când trădase doctorului taina cel ținea legat de lucruri, pierduse puterea de a le mai înțelege graiul. El deveni trist, tăcut și posomorât. Are acum o altă nebunie!" Se plângea sora lui, prietenilor și rudelor. Are o nebunie tristă, parcă-i tot tună și-i tot fulgeră. Păca de el!" Ca să scape de tot și de toate, Bietul om se mută singur în altă casă și nu-și luă nicio mobilă din cele vechi, pentru că rămăsese cu năravul să stea ceasuri întregi între ele, cu atenția încordată, așteptând mereu să mai surprindă măcar o șoaptă. Ceea ce, dacă ne gândim bine, era tot un fel de nebunie.